Hits FM. Hits FM Fredagsfrallan med Jan Holmbom. Presenteras av Innebutiken Och audiovideo i Tranås Fredagsfrallan med Jan Holmbo God morgon Önskar Hits FM, <här> Hits FM. Ah, God morgon och god morgon Varmt välkomna till Fredagsfrallan Dan för doppade dagen Alltså den 23 december Vi säger grattis till alla Adam här ute i i, I världen, Adam som på hebreiska betyder människa. Grattis på namnsdagen. Och eh, vi tänkte prata lite jul idag. Eh, det passar sig på något sätt. Ja, än en gång varmt välkomna till morgontid morgontidig radio talkshow här på Hitsa 597.8 som är byggd med mig, Janne Holmom. Nu kör vi! Slott och koja över hela land drar en till i Det Pyntas kung så skickas få ner kort Åh oh Jesus, se nu vad du har gjort För om du inte blir föddad där vi sluttit en högt i bet Tomtar, där och fall med glögg Vid någon risig gran Och sommarkompagnemang Får man överdoser utav klang. Och när de återigen rullar kalla anka spratt Till mer gråten skratt Ja, då vet man att är till för en smål jag minns när jag var liten det var En morgon redan då Vi fem här är de väckten Och vi tolkar om hela släkten Min morfar om min fastor, Och hennes man med andra de tvingar en till dans Och massa andra tramsen Grälar om och vikten av att Hålla sams Så hade önskat mitt ego Kanske lite lego Men trots allt smuts Så fick jag bara några pusser Visst är julen hem Men jag står ändå leende Och skattar och bryter Och sinnesjukt beteende För här finns inte plats För någon variation Och också tomter någon samman det går i pension Samma terror, året är oro Och ens enda tröst i att ta sin torg Så man tar snabbt, sätter snabbt Så man rumlar hem När man är packad som enko den 23 december Så när man griper om daset Som sin ratt och suckar matt Ja, då vet man att är Fred oh, och raskare, ripsen, ripsen, ripsen, ripsen, ripsen, ripsen, ripsen, ripsen, ripsen, ripsen, ripsen, ripsen, ripsen, ripsen, Huvud igen. från med John Holborg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, vi börjar med jul igen med just det. Jul. Ja. Det är en märklig tid på året kanske. Man undrar hur det var förr. Så här, 1918 skrev Erik Axel Karlfelt dikten En gammal jul. Och den är kanske precis efter ett brinnande världskrig. Och den är kanske ännu mer aktuell idag. En gammal jul. Du minnes och du tänker, du ser hur festligt varje koja blänker. Och du ser kärven i det vita trädet och talg åt mesarna på fönsterbrädet. På alla golv det dansas och det vimlar och sjunges mot den mörkaste av himlar. Så visst som aldrig världens rymd kan tjockna så djupt att Julens blås. Där uppe slockna. En gammal jul. Där hemmets stjärna lyser sjufalt gul. En gammal jul. Då knäpper det på logen. En osedd tjänarskara pysslar trogen. Med blanka hästen och feta nöten. Och jordens vättar får sin del av gröten. I goda makters vård står markens gröda med överflöd till djurs och människors föda. Så visst som aldrig ymnighet ska tryta, för dem som idukt sina tegar bryta. En gammal jul med krubbans återsken i varje skjul. En gammal jul. Du öppnar bokens knäppen Och gamla sånger kommer dig på läppen Och tyst du önskar frid åt fjärran länder Där vilda fränder står i blod mot fränder Och prisar våra kristna nejderseder Där folk för folk i välment jultid beder Så viss som aldrig en granat ska falla i Bethlehem, där tecknet brann för alla. En gammal jul. För en vår nötta värld var ny och ful. Come mm. how about How you get on then? Oh that's not every game out of my hand, mate. Haven't you got any plates then? No. no I mean, I've got a wrap round my little finger. Oh, that sounds painful. Has <laughs> she got any friends? Of well, course she has, yeah, but she wouldn't have any left if I introduced you to it, would she? <laughs> I feel like I'm a spare bit of Oli. What are you talking about? Green and surrounded by bricks. Come on, Nelly, puts this get on with it. Here's trouble. Coming, Kimmy Coo. Kim Screen. I mean, make a Rockin' around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Root beer, anyone? Later we'll have some pumpkin pie and, and we'll do some caroling. And plenty of pumpkin pie less, by the around the Christmas tree, have a happy holiday. Keep my Ja det där det var, det var lite julmusik det också, jag vet inte riktigt vad det var för någonting, men ös var det i alla fall. Hörde ni, ni lyssna på fredagsfrallan julespecial här på Hits FM 97,8, som en byggd dagen Och jag har en alldeles fantastisk gäst i studion idag, jag har nämligen min egen mor med mig. Tjena morsan! God morgon Jan. Som, som heter Marianne Holmo mm. Eller hur? Har jag rätt? Det var rätt Ja, Du heter ju lite mer men de vill du inte riktigt kännas vid Nej. Nej. De kan vi lämna där hem. <laughs> Du morsan jag tänkte vi skulle snacka lite jul Jul idag, jul förr Och jul lite så va? Mm. Och så spelar vi lite julmusik Funkar det för dig? Ja, det ja, jag tror jag ska ja. gå bra. Ja, ja. prata i mycket nu. Får du inte omkring med huvudet sådär, vet du? för då försvinner ljudet. Du, eh, fråga så här, Vad har du för förhållande till julen själv? Ja, jag tycker det, jag tycker det är en underbar högtid tid. Det och just det här. Eh, när man har barn och har barn som har vuxit upp att ha följt dem under årens lopp och den glädje som de och förväntan framför allt som de känner inför när tomten ska komma ja. tycker jag är härlig Ja, för det är tomten liksom Det, det är det. tomten, ja. Nej, det, ja. det ska vara tomte Ja, just det fast det är ju inte därför vi firar julen egentligen. Det är inte därför vi firar jul naturligtvis men eller, det, eller, för... eller är det det? Ja, ja för, frågan är ju Ja Det är ju så här då att egentligen så firar vi ju julen till minnes av Jesu födelse. Ja, just det. Och det. vi firar ju julafton 24, hans födelse är den 24. Ja. Men det är ju många länder som firar den 25. Ja, precis, juldagen. Och det är ingen liksom. som riktigt vet vilken dag som är den rätt. Nej, det var väl ingen som hade klocka på den tiden. Du tror inte det? Ja, Jag vet inte. Mm. Du, jag, jag funderar på det. När du var liten, mm. alltså vi snackar ju jätteliten, då, då, då, då, då skrev vi liksom 30-tal i Sverige. Kommer du ihåg din första jul som du kommer ihåg? Det, det första jag kommer ihåg, det var så här: att min mamma och jag blev ju ensamma, min pappa gick bort när ja. jag var fyra ja. år. Och, då brukar vi alltid fira jul tillsammans med en moster och mina fyra mostromor och, och mina fyra kusiner. Och då åkte vi till dem. Men dagen före brukar vi alltid ha lilla julafton hemma hos oss. Ah, okay. Då mamma bjöd in sina vänner och så där. Ah, okay. Och och, då var, och kom ju alltid då med julklappar ah, så jag fick ju två dagar i sträck. Ah, okay. Och eh, jag kanske var fyra, fem år då sa jag så här till hade jag sagt till mamma ah. så här att är du mamma Tomtens händer liknade väldigt farbror Martens. Ja, så alltså redan där var du liksom ifrågasätta. Ja, alltså jag kopplade nog inte att det var han utan jag, jag bara tyckte att jag ah, de liknande. Ah, okay, ah, det kommer ah, jag ihåg. Ah. Sen kommer jag ihåg, jag trodde ju på tomten ganska länge ah. och när jag var tio år så, som jag sa så brukar vi fira hos, tillsammans med moster. Ah, just det. Så, då säger moster till mig så här att ja, i år är det så många barn eh, som behöver få besök av tomten så att i år hinner han inte komma till oss. Ja, det var Och jag hade blivit närmast hysterisk alltså, ja, du, att ja, inte tomten. Ja. Så de var tvungna att ha tomte då också. Ja, men, så tomten kom. Men, men så kom. säger man väl inte. Men så, va? Ja. Men du... du vet vad det var krick barn ja, på den. Det var okay, någonting ja, som... Jag sa, ja. Det här var ju... 45-6. Ja, ja. ja. Men du, var heter det? Ja, och det där verkar jag ha gått i arv att tro på tomten. För lillebror Jönsson... Han, han trodde han... jättelekt. Ja, han var väl 30 år när han slutade tro på tomten. <laughs> ja, det, det kanske ja. var taj. Men jag måste säga att jag tror ju lite grann på julafton ja. när tomten kommer ja. bakom fönstret hemma hos er och knackar på ja. med sin lykta. Och det, ja. Då tror jag... Det. Ja. Och det är ju det här som är konstigt att varje julafton så gick ju pappa antingen så gick han och köpte tidningen ja, det, eller också gick han ja. till Anders Nyren. Kommer det, du ihåg det? Ja. Ja. Det var nog många födrar som ja. gick ut och köpte kvällstidning där. Tror ja. jag, liksom. Och det har man ju funderat på nu med det här om alla tidningar ska bli digitala. Men 17 ska kunna gå och köpa tidning då. Om du nu sitter och lyssnar på det här och så, och så tror du på tomten så, så är det helt okej. Okay. Alltså, vi vet ju inte. Nej, vi vet Man inte. vet ju inte. Alltså, och tro, det, det, tro det kan försätta berg att det. Eh. Du, vi ska spela lite musik sen ska vi prata vidare. Okej. Okay. Eh... Vad får vi höra nu då? Den här Mera jul med Adolfsson och Falk ja, den är ju fullständigt den, den är ju rikus nej. Den framförde ja. vi ju live på radion i, på P4 Östergötland eh, sångarbröderna i tisdags. Ja, Men det här med Adolfsson och Falk så mm. här ska det råta på riktigt. Okej. Okay. Jag blir exalterad Men jag har en last Som håller mig fast i ett järngrepp Varje vinter När året är slut Och snön ligger ljud Och slädarnas medar slinter Jag vill ha Så långt jag ser Och jul är ljus Och vill jag ha med. för show glöms bort Och den bara visar om Effekter som man knappast anar Så ge 30 grader kall Tomtar överallt och en skog Av gröna granar Jag vill ha snötyngda hus Tusentals ljus där kulor i driver Gäller klärnsamma Kompagnemang Oh alla like you and scream skriver... morsan som är gäst här idag. Marianne, du, vi pratar jul då och så, och, och, och, och, så du, egentligen kan man säga att ditt första minne var någonstans fyra-femårsåldern då ja. liksom. Och, så, och sen det där med minnen är lite knepigt också för en del har man ju fått återberättat för sig så det har det blivit en del av en eget minne. Men man minns det egentligen inte sådär. Men fyra låter ju vettigt någonstans mm. där. Då, mm. hur, hur såg tomten ut då? Var han så amerikansk röd och så? Eller? Nej, det var han inte. Han var ju inte amerikan. Då på den tiden så hade han en sån där militärpäls. Jaha, okay, alltså, gråvit. Ja, vit, så ah, där, alltså, Och sen ja. tomteluv och mask naturligtvis. Okay, ja. Och sen brukar de ju ha handskar på sig så egentligen var det ju ja, det var att vara barn. Ja, eller hur. Ja. Ja, just men, det. men där ser man alltså att, att inte vuxna tänker på hur barn kan Nej, vänka. alltså när och är och och barn är väldigt duktiga på Och lägger ja. märke till. Ja. Mm. Men var du rädd för dem, då? Nej, du tyckte om tomten eller? Ja, jag var nog lite så, ja. rädd, lite sådär men man var ju alltid tvungen att ge tomten en kram, det var man ju tvungen Ja, eller hur, till. för, det, för, för det... så var ju bägge, både Malin och jag, va? mina unga var ju, de var ju lite sådär reserverade för tomten och ja. då, var ju, då var det ju nästan alltid farfar som var tomten ändå ja. Vi bytte ju ta tag så Anders Montelius var ju tomte hos oss Och farsan var ju tomte hos Ja just det så, Men sen kastar farsan nötter över hela golvet Så fick han aldrig komma tillbaka <laughs> Nej, <jag vet> inte. <laughs> Men du Sen då Sen, ja, sen, sen, sen bildar du ju familj själv Ja. tar man med sig då jult eller liksom ja, jultraditioner? Ja eller, det eller så? gör man, man tar ju med sig man är ett par som kommer från två olika familjer och man har ju med sig sina traditioner, hur vi gjorde hemma ja. hos oss och hur min man gjorde då ja. hemma. och så man får ju försöka och, ja, någon gällande medelväg ja, ja, fast ja. det är ju ofta så att ja, kvinnan man, bestämmer. mamma bestämmer ja. <laughs> hade, hade farsarna konstiga jultraditioner så med sig innebått? Ja, tänker du på maten då? Ja, ja, ja, jag vet inte, ja. maten till ja. exempel Det var ju det här med sylta Som jag inte alls tyckte om äh. Det brukar vi nog ha kanske På vårat julbord i, alltså, när alltså liten, Typ men... karlsylta eller, ja, no, eller så Alltså oh, tyckte du inte de om det? Äckliga, dallriga, Det är ju det ganska bra du mat ha. Vet du. är inte bra mat, jag vet inte Ja, det kan hända att det är bra mat Men, <laughs> men vad gillar du på julbordet då? Jag, jag gillar ju egentligen skinka och, och sillen. Det tycker ja, jag är ja. bäst. Lutfisk då? Lutfisk, jo, det tycker jag om tycker faktiskt. Det, och, och, det tycker man ju inte om som barn. Men nu tycker jag om lutfisk och, och så ska det vara den där goda vita såsen. Ja, peppar. ja det, är väl det, det är väl det som är själva grejen va? Ja, precis. Det är det som gör lutfisk. Oh, nej, jag vet inte, jag, jag tycker jag om fisk det, men lutfisk vet jag inte. Så det. Jag tänkte på det här med, med grisfötter. Det oh. hade man alltid... Oh. Alltid, och det var I, jättegott Och i någon sån här gelede också Ja, oh, det, det var det, men det var gott Faktiskt, Nej. jag tyckte om det du? Oh. Men sen hade man ju Alltså när jag var liten Det hade vi, vi kanske I början av När vi hade våran, startade Vår familj Pappers Bonader, ja. med bilder på tomter. Och ja, sådana så. som man drog ut var som som Nej, jag hade Nej, hållit på väggen. Ja, det ja. Så ja, så ja. Ja, okay. ungefär ja. som en vanlig bonad. Ja, men det ja. var i papper ja. och det var jättemycket tomter Och det, det där sparade man ju år från år. Ja, och det ja. gjorde vi också. Ja. Och sen kommer jag ihåg när vi flyttade till Stabtuna. Då var du fyra år. Ja, ja. Ja. Och sen skulle... De här bonaderna De skulle upp på precis samma ja. ställe Det de bestämde du Jaha. Där skulle den vara Där ja. skulle den vara ja, du ser. Men Så du det, tillbaka ja. till maten då ja. alltså för det, jag men, det är mycket av det där Som man själv kommer ihåg alltså Doppergryta, det, det har vi ju aldrig längre Nej men det hade ju vi Men det ja. åt ju inte barnen, barnen åt inte det. Hade vi bruna böner på Nej, det hade för vi inte. För det är ju många som har ja, som på julbordet det, också ja, just det. Och det tycker jag, vem ger lite som vanlig mat till de Ja, ja det är ungefär som det man är utomlands så alltså på vissa ställen får man ju en klick bruna böner till ja, allting till, ja, vad det. Ja. ja. Nej, jag kan nog hålla med dig. Jag tycker nog fisken är goda tycker jag liksom, sådär. Jag tycker Sillen. att det är så, så, så, ja, silla, ja. ja, framförallt och, och, och då är det sådär där sill, sill är ju. det är ju någonting vi äter till alla högtider i ja. det här landet. Det och ju... nu finns det så många olika ja. sorter. Ja. ja, det gör det också? Mm. Ja, men... Jag tycker Karin har en ny sort varje jul ja, ja, som hon hittar på någon hylla. Du, ja, eller så har hon gjort själv. Hon <laughs> som gjort den matmor hon är. Ja, <laughs> ja, men någon hylla i köket. Ja, men du, jag tänkte bara julekar jullekar och så då. Ja. När, när du var liten. Mm. Vad, vad, vad, vad, vad var det för jullekar? Ja, det då? var ju ringlekar. Och det var mycket... Vad, det, charader lekte vi ju mycket. Jasså? Ja. Och det... Alltså, men var det kopplat till julen då liksom? Ja det ja. var ju olika lekar det var. Ja. Men, det, men mycket det här ring, ringdans ja. för att vi var ju rätt så många. Men mormor, som fedor, mormor, var, mormor var ju lärarinna så hon var väl lite sådär lektant kanske. Ja Eller just det, det. Ja. Hon, hon höll i taktpinnen. Ja hon gjorde det. Ja. ja. ja. Du, jag tänker på det. Vi, vi måste ju prata om det. För, för äh, det här är ju en tid också som är fantastisk för många. Men som är väldigt, som är väldigt jobbig för andra också. Mm, mm. Det är ju, alltså, om man är ensam ja. så är ju julen en, en lång plåga egentligen. Ja. Oh. Och du, hur tänker du där då? Du, du, du, du är ju enka sedan mm. ja, oh, tio år till elva år till och med sådär. Ja. Och, så, och det har ju förändrats också för ja, dig, Ja, det har ju förändrats. Oh. Jag har ju inte julgran till exempel. Nej, nu. nej. Och första åren så plockar jag ju inte... Jag har ju sådär överdådigt med tomtar. Och ja, du är ju du, du, du, du liksom så där. Ja, du vet ju vad jag tycker. Ja. Du är ju överlastad. Så Men där, första ja. åren, så då, då var det ganska sparsmakat ja. med, med, med sådana prinnat ja. saker. Men nu är jag i farten igen. Ja, men det visste är det. Och sen, jag tycker, det jag tycker är så fint. Vet du om vet du, vet du, vet du, man pratar julpynt? Mm. Och nu, jag tror inte vi har en sån ens. Men ett av de absolut vackraste julpynten nu tycker jag i och för sig att det är fint med de här, när man börjar med advänsljus alltså det blir, mm. men de här, jag vet inte om folk vet vad jag pratar om nu, för nu ska det vara så flashigt och allt uppe. men de här papp Eh, julstjärnorna de här röda vet du. Ja. Som, med så här små hål i ja. så där, så här, för de, de det, är min, det är min favorit i julpynt för de de ger liksom ett sånt där fantastiskt ljus. Ja. Fortfarande. Men ja? vet du var varifrån de kommer? Nä? Jo, de infördes alltså i Tyskland tror jag det var de ja, började varför, med ja. dem. Men 1960 tror jag det var som Erling Persson började producera de här röda hjulstjärnorna. Aha. han som grundade henne som man. Ja, ja ja det är det här HM alltså. Vad fränt. Ja, från början ja Men, alltså, jag vet inte jag kanske det är så liksom du kanske kan man ska för nu ska det vara så genomarbetat. Ja. De där var ju dö enkla i konstruktion. är det ju ledljus vet och ja, ja. Du vet att ja, inte var det var ju så det väl. led heter det väl inte. Led. Ledja. Ja. Men men. Säger du ledju? Ja, och så ja, norrlän. Ja, ja. Hörde du ledju? Vi har alltid betoning på filmställen. Ja, alla paketallar. Ja, ja. paketallar <laughs> ja, <paketalar> och naturler. <laughs> nej, <laughs> nej, men jag tänkte på det att de där där de är ju farliga. Egentligen kan ja. de, är de, ju brandfarliga för ja. att det är ju sådana vanliga glödlampor. Ja. Fast nu menar här... du? Ja, de ger nej, jag förstår Ledljus. ja. Le Ledljusen. De utvecklar ingen <laughs> värme då Nej. Nej, det gör de ju faktiskt nej. inte. Nej, Men nej. du var trevligt, morsan Du vet klockan bara rusar iväg. Vi måste ju vi måste ta in mer en kille till med här ja, i julklottet. Vi ska trevligt. ringa vår utrikeskorrespondent. Han som sitter ända borta i Mjölby. Oh. <laughs> Anders Jakobsson Men nej, nu får vi se om vi får tag i honom så ska vi spela lite musik här, då. tror jag. Jag jag filosofi José Felicis, Feliciano Feliciano Feliciano, Feliciano. Här sjunger Felice Navidad. Ja ja du är är ungefär lika bra som franska. Ja herregud. Felice Navidad Navidad, för de är de bästa. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Vida, prospero då hoppero atto di felicita. Feliz Navidad! Pianan Oj, Feliz Navidad men, Vad hette han nu då morsan? José Feliciano José, är någon som har tagit mitt piano Hette han så? Han är blind va? Har jag för Har jag för att han var jag ska, jag ska inte ta gift på det Men jag har för mig att han är eller var Nu ska vi däremot säga så Hallå, hallå, nu har vi en julfirare till i, i luren här God morgon Anders Jakobsson Ja, Eh, vad heter det, eh, Utrikeskorrespondent Som, som, som utgår i, i Från eh, Den fantastiskt fina Staden Mjölby Med sina ja. betraktelser ja. North of the border ja. Du jag måste säga, jag, jag har ju raljerat Mycket över den här potatisen ja. Men jag tycker att det är briljant Det man har gjort med potatisen nu faktiskt måste jag säga. Ja det. man har ju faktiskt Vänt på kritiken här Och ja. på... Gjort något skojigt av det. Ja, nu funderar vi nästan på vad Man har gjort en gri, en jul En julegris, heter potatisgris Ja Av eh, potatisen, så nu undrar man ju vad blir det till påsk? Jag tror att Betsson, man kan spela, <går> spela på det på Betsson till och med Om det blir ett ägg eller en tupp eller Påskhare eller restskatt eller vad det nu är Ja, och nu gav du Eva Rodante här en, en liten hint om vad hon ska kunna hitta på Ja, precis men du, det händer mycket där i, i, i Östergötland. Har du några betraktelser? Ja, jag har ju svårt att släppa den här eh, danska invitationen till eh, äventyrsbad eller vad man ska kalla det. Det är ju precis vad Motörlåborna har pratat om i många år att man ska göra någonting kommersiellt intressant av den här oh. fina viken. Eh, fast jag är inte så här jättesäker på Ett letter of intent, vad är det värt egentligen? Du vet väl som har rört dem i de stora... Ja, det, är ju, det, är ju, det förpliktar ju till ingenting eh, Mer än att det är en villgjutving att vi tillsammans ska försöka jobba fram någonting Så att det, ja. det, man kan säga att det är, det är som att man träffas och så säger man Ja men, ska, inte, ska vi hänga i helgen? Ja det kan vi göra det förpliktar ju inte om man sen säger, nej men nu, det dök upp något annat eller något sånt där. Men det är ju ändå ett sätt, jag tror att det ligger rätt mycket arbete bakom det där. Jag tror att Jocke på, på, vad heter det, heter det där, kanske eller något sånt där. Har, har, ju, ja, har, ja, har nog jobbat rätt, rätt hårt för att få fram det där. Och det är framförallt någonting som, som politiken kan använda sig av och visa. Titta, nu har vi ett dokument här nu är vi på gång. Nu ska vi hitta en lösning tillsammans då. Eh, samtidigt så är det ju en eh, kommersiell aktör så att eh, här gör man sin, sin dodeljans och, och, och sin titta, re of, return of, in, of investment innan man överhuvudtaget gör någonting så att det Ett sånt här letter of intent det, det hindrar väl kanske inte att danskarna kanske har sina sonderingar ute på andra håll i södra Sverige Sä säkert inte Jag tror säkert att man alltså, det, ja men det, det är ju bara gå till det själv Hur skulle man göra själv Det är klart att man inte skulle lägga alla ägg i, i en, en korg eh, Däremot så, så håller jag Alla tummar Jag har två åtminstone De håller jag verkligen För det vore, det vore fantastiskt roligt För, för, för äh, Motala och för regionen ja, När det pratas om sommarturist Då pratar man ju också Mycket om att man ska förlänga säsongen För egentligen är ju säsongen bara tre månader kan Aha. man förlänga den till fem eller sex ja, det är naturligtvis en, en, en tillgång mm. det här är någonting som jag brinner för att man har brunnit för rätt länge det är, alltså, för, att, för att en bransch ska kunna bli, ska man säga mer professionell, och sen kan man väl kanske vara lite slarvig och säga att för att en bransch ska bli ännu mer vit mm. så bygger det lite på att man har en säsongsförlängning, man, man kan liksom inte sätta samma krav på en verksamhet Som ska driva runt allting på 8-10 veckor Utan eh, Säsongsförlängningen är, är Jätteviktigt Och de har, de har ju faktiskt eh, Ganska goda krafter i mottala för det De är rätt duktiga på det Du har det här, vad heter de? Svesia Travel tror jag de heter De som också driver Svesia eh, oh. ja, då precis och vandrar hemmet ja. På Omberg och sådär De är de är, de är jätteduktiga de eh, och de har ju de här stora eventen med, med Vätternrundan som verkligen har blivit liksom en månads aktivitet. Egentligen. Så att, eh, det finns, jag tycker det finns en, verkligen en potential. För det bygger lite på att man har... Ta en sån sak som när, när Vätternrundan är så kommer det ju... Ja, jag, jag vet inte, är det 120 000 människor eller något där totalt tror jag. Och det är klart att om de då får se när man tittar hit kan man ju vända tillbaka för att göra det här då. Jag tror, jag tror att det kan vara sånt som danskarna tittar lite på också Att det här är en stad som har Redan event där aktiva människor i, befinner sig i stad och, och det är väl kanske samma målgrupp till viss del också då Aktiva människor som Ja, Jag vet inte ja. Nej, Jag tycker det är jättespännande ja, Jag tänker lite på vad Göran Johansson i Göteborg sa Efter de här stora varvsnedläggningarna att Göteborg ska bli en evenemangstad. Uh, och då tänker man ju på gotiga kupp, uh, fotboll och, och ishockey på Ullevi och allt vad det kan vara. Och, och lite i den lägen befinner sig Mottala också här yes, nu. De stora precis. industrierna, Luxor, uh, Elektrolux, och uh, verkstad till IT uh, är borta. Uh, Men nu kommer det såna här saker. Kul att du nämnde Göteborg För Göteborg det var, en, det var en jättespännande resa Och han hette Leif Karlsson eller Nilsson Jag ber om ursäkt för att jag inte kan efternamnet Som, som drog igång Eller som var ansvarig för Göteborg kompani ja. För det var ju ett riktigt samhälle Alltså där hade du pampar På Liseberg, du hade pampar på Svenska Mässan Pampar på Skandinavium Alla de här kommunala stora bolagen Och de kunde knappt vara i samma rum Till att börja med och så styrde man ihop det där. Alltså att de har gjort en fantastisk resa. Jag hoppas att han Leif, skriver en bok om det där. För det, det, var nog, det var nog riktigt bur, burrigt ett tag där. Och då var nog tur att Göran fanns också som politiker. för han, var ju så där, han låste ju in folk i ett rum och så satt han med dem tills de var överens. Han hade en egen, egen metod i och för sig. Jag vet inte om den skulle funka så bra idag. Men, men då Jag tror han, han sa det i samband med att universum invigdes ja. Som ju är en fantastisk andel. Inbyggdes. Ja, verkligen. Ja, där ser man Åh, ja. äh, men jo, men, eh, Det är en tidig jag julklapp Jag har född upp, uppvuxen i stan Och hade cykelavstånd till just det här området Marieberg Så tycker jag det är väldigt spännande Jag hoppas att det går i lås Ja, det, jag tror att vi är många som, som, som hoppas på det ja. Hoppas de inte behöver skrota sina hemliga idéer i Linköping bara <laughs> Ja, det blir man ju lite nyfiken på ja, men, men det läcker snart ut Ja, det är väl klart att det är ja, ja. jag, vet, jag vet redan vad jag vet, jag vet det är Men jag kan inte säga det i radion så här Men det blir nog bra ja. Men du, det är ju jultiden nu Och så ja. tänkte jag så här jag tänkte att Det vore lite kul att ge bort lite Vassa julklappar eller vad man ska säga Och ja. har du några Har du några julklappar som du vill Ge till, till några? För att gå till Mottala här En danska kurs För Mottalars politiska ledning <laughs> ja, det är ju, det är rätt. <laughs> Så att de inte får bort sig I de här Ja, Nej, ah, men det är nog klokt Det, det är, ja Ja, det kan jag tala om Att dansk management är alldeles speciellt Jag har jobbat med Danmark ett antal år Ja, de är inte direkt De är inte direkt snälla va? Nej, de är, de är De jag har haft att göra med jag har varit direkt delaktig man säger så. Väldigt, ja. De är väldigt sådär ja. det, det är kul att göra affärer med dem Men, men äh, så här gäller det att räkna fingrarna Efter att man lämnar förhandelsbord Man kan inte räkna med att Lalandia kommer till Mottalad fluidiska välgörenhet Nej, det alltså den är inte, inte ens här så här runt jul tror jag faktiskt det. Det, det är nog lite att byta sig Ja, det var en julklapp, det tycker jag var en bra julklapp Ja, ja. och här tänkte jag att jag och bok som kunde få Dela på en fastighetsmäklare En sån här riktig skarpslipa tunga som kan sälja kylskåp till Nordpolen och då tänker jag på de här ja. lägenheterna blivande lägenheterna i hästtornens hand ja. och tomterna på timmerö för ja. på timmerö är det väl ganska grest i alla fall ja ja, det är det, ja. nu sänkte du nivån här inne ja, ja nej visst eller hur ja, men hur svårt kan det vara Ja. Det verkar vara, verkar vara helt omöjligt ja. En marknadsföringsinsats ja. Kanske ja. behövs i alla fall Jag tänker varje gång jag passerar Sörbegärder där Så tänker att det börjar bli en stad Det börjar bli en stadsdel ja. Eller hur? Det går fort där Ja, ja det, var bra, det var en bra En en skarp fastighetsmäklare Det finns en som har gått i pension här i Tranås ja, så, ja. Jag. Lars Gunnar Larsson Han skulle kunna extra knäcka på det Han är Ja. ja. ja. ja det, nu har, har du fler klappar i säcken? Ja, ja. LOC behöver en pålitlig mordskjut men det behöver de väl varje vinter. <skratt> Köpelaget från Slaka. <skratt> ja, det är, det är, som djurgårdare tycker jag är hemskt synd av dem. <skratt> ja, ja, ja, jag förstår det. Jag förstår det. <skratt> har du en klapp till? Ja, jag, jag har en till dig egentligen. Ja, härligt. Att höra. Den är lite visionär så här. Det skulle vara alltså en stor och bekväm och säker bil som går på luft och vatten. Oh, tack då. Ja. Ja. Jag har ju sett dina de här inläggen på Facebook där. Ja. Vad heter du kallar mitt liv? Ja. Story of my life, Ja, precis. Ja, ja. ja. ja jag har nog sett rätt många av dieselpumpar runt om i Sverige. Ja. ja, det tackar vi för. En sån en sån vill vi gärna ha för jag vill inte ha en elbil som går på kärnkraft, det tycker jag inte om heller så det, för det, det är ju det som är så roligt med de här miljöbilarna du, kanske, de du får kanske sätta det på Youtube Ja, är ja. Det är det du har nu. Ja, nej, nej, jag nej. Nu har vi väl diesel. Riktigt sån här diesel. Och jag vet det. Men, men nu ska de ju sälja hela biogastekniska verken. Så mm. de har de gett upp, tror du inte det. Jag är lite skeptisk det där också. Jag... Ja. Ja, ja. Men du, vad kul att prata med dig som alltid, Anders Jakobsson. Innan vi går vidare här nu, fantastisk bloggare. Ska du ta din bloggadress också för det så att alla kan gå in och läsa de senaste inläggen. Med och. Ja, det är ju, det är ju verkligen, är verkligen rubrik. en rubrik. Ja. Men du, Jak du Jakob, jag önskar dig riktigt god jul. V vad är dina planer då för uh, julhelgen? Ja, morgon får vi eh, besök av barn och barnbarn. Ja, det blir som vanligt en massa mat och dryck. Eh, men på annan dag så ska vi åka till min dotter med familj i deras du brukar i fjälla och då ska jag ha med mig ett ishockeyspel. Oh, oh. Så jag ska introducera sjuåriga barnbarnet i ett ishockeyspel med stänger och allt. Härligt, alltså det är ju Stigas. Stigas, alltså, alltså, Stigas hockeyspel och bokens bord och rankit där. Det är, det är Tranos främsta bidrag till mänskligheten <laughs> Ja det, ja faktiskt det är Och det är inte kattskit det säg Undra hur många ishockeyspel som har tillverkats och sålts i ja. tranos. Ja det finns säkert någon som vet det, men det är... Nu, nu tillverkar de väl förmodligen på något annat eller så 50-talet och framåt ja, och, du, och du vet hur många det sysselsatte De satt in hemma i stugorna vet du, Och målade de här uh, Hockeyspelarna vet du. Ja, alltså, ja. Det, ja, det är fascinerande Det skulle man nästan kunna skriva en bok om Eller hur, det är ju något för dig va? Ja Gör det. Men det måste ju finnas människor kvar som var inblandade I den här produktionen Absolut absolut. Jag tror jag är 5-6 stycken <laughs> <laughs> ja, ja visst och, och, liksom, och, och, och ändå liksom så här, lite utveckling, men ändå liksom, alltså, behålla den här själen. Och, och, och, och tekniken, grundtekniken har ju varit densamma liksom, i spelen under alla år. Ja. Du, Anders Jakobsson, vi önskar dig en riktigt god jul. Tack för det här året. Uh, och ett onjut och, och, och ett gott slut också. Ha det bra. Vi önskar dig detsamma. Och Marianne också. Ja. Tack. Ha det bra. Hej då. Hej då. Yes, it's gonna be blue this Christmas without you by my side I never dreamed your words are sweet Without you by my side. med Jan Holborn God morgon Önskar Hits FM <hills> Hits FM Oj, lite, Blev till och med lite Jerry Williams där morsan Tänk Jerry Williams, de här gamla stötarna, de är på gång. Jag vet inte, han är ju 70 plus, han ska ut på turné nu igen. Han är väl 75 tror jag. han ska ut och turnera igen. Vi måste säga grattis till drottningen hon fyller år idag också Hurra, jag vet inte hur gammal hon blev jag tror. Hon är ju, är hon inte född 43? 73 Man ska inte prata om en kvinna så. Nej äste. Ja, men man kan prata om ålder om de bär upp sin ålder. Ja, hon växer. Sylvia, hon fyller år idag. Hon är född 43. 43, är hon född. Mm, och vem är det som fyller år i morgon? Eh, i morgon. vem är det som fyller år imorgon då? Nej, nej, det är ingen som fyller år imorgon. Det är namnstad. något som har namn. Ja, det är väl alla skillnader. <skratt> Jürgen Lands fyller år. Vet du om Jürgen Lands är? Ja, med ja, eh, ja. Björne. Björne. Björn. Björn, Björn ja. ja, var ju också ja. sånt här fantastisk. Men och sen, och sen såg jag idag att idag så var det 16 år sedan. Viktor Borge gick ur tiden. Visst är, det är det så länge sedan? 16 år sedan Viktor Borge. Alltså det, jag jag jag det, det var inte så länge sedan jag såg honom i Linköping. Mm. Men det var alltså mer än 16 år sedan i varje fall kan jag räkna ut. så där? Det Man har väl gärna. Eh, ja, ja. Och, och jag tänkte på just det här med för du sa att du hade en text av Lennart Helsing och han gick väl bort för något år sedan ja, också. Ja, 90 år. Ja, Han... Men kan, ser du där? Det är lite mörkt, eller? Men ser mm. Du? Mm. Kan, du, kan du läsa? Jag tycker julen har texter till. Läs ja. snälla. Nu tindrar stjärnor i det blå I hus och fönster lika så Och alla röda tomtar går Med vilda skägg och luvor på Ge oss musik fiolens stäm Och sjung om julen och om bättre hem Låt Staffan vattna Fålar fem Och med god havre Fodra den Låt friden Komma till en var Sen Kalle Anka Tystnat har Sen utdelningen är klar Och bara sömnigheten Är kvar ja, ja, Helsing Ja, fantastiskt Ja, fantastisk, ja. Han var, ju, han var väl produktiv ända in i det oh, sista, tror jag. Ja. Ja. Ja. Ja. Vad, vad, vad, vad var han gift med? Yvonne Lombardia. Yvonne Lombardia, Lombard. Lombard. Lombard, Lombard. Lombard, just det. Mm. Ja. De hade 5-6 barn också. Ja. Du, vad är det? 5-6 barn? Nej, 5-6 barn. 5-6. Fem till sex. Så år. Alltså det, 5-6. barn om dagen. <laughs> <laughs> du, du, vad önskar du julklapp? Har du någon... Har du någon? Önskemål, där, där, önskemål om julklapp. Det är svårt julklapp. det där. Det, det, det, är, det är nästan echt... en trauma i vår familj hela ja, tiden. Det det. eller hur, va? det. är det, för vi vill så mycket. Ja, men, och men... så vill vi att det ska bli rätt. Ja, och, och det blir nästan alltid och fel. det blir nästan alltid fel. <laughs> ja, så, ja, så jag, jag tror att många, men jag, känner, jag måste ärligt säga att jag är inte med på julhetsen i år. Jag, jag, känner, jag känner liksom inte av den nej, Sådär, nej, det gör men, nog inte jag heller. Det, jag här, å, det här året är speciellt för att ja. För att det inte är någon snö. Ja, och kanske lite så. Sen har jag haft det lite så att jag, min kalender har varit väldigt fylld på slutet här så att jag har liksom inte hunnit... Och hunnit känna Nej. efter sådär. Så att det, och nu det, har du bara en dag på. Ja och då kan du kvitta. Här, vi har ju en tradition av flickorna. Det är ju att vi åker och köper nu idag, sent mm. idag. Och det brukar vara svårt. En ämlig gran. Ja. För det har vi bestämt oss ja. för att vi tar till ett pris. Ja, ja det är två saker. Dels med det här för att vi lära ungarna det här. Sen de var små att det, allting behöver inte vara fint och det, det som ser lite annorlunda ut det är helt okej okay, det också. Mm. Och så har vi älskat den där granen och, och, och det har varit en, konstig att bara kläderna för de ofta har de, ju, ja, de har ju sett väldigt konstigt men sen får de också lära sig att pruta <laughs> när vi handlar granen också så har de lärt sig det också så lite, så, lite så att de får bli lite affärsmän också så här. men den ser alltid fin ut ändå när eller den hur kläd. den blir ju jättefin ja. Liksom, ja. Va? Det är liksom men du morsa nu nu börjar vi faktiskt äh, nu börjar vi närmast slutet jag tänkte jag tänkte du skulle få tävla mm. vill du det Ja, kan jag försöka? Ja, det är väl bra. Vi kan ju kalla det en lek då då. Ja. Känns det bättre ja. då. Då då heter fem favoriter heter det. Jaha. Och då ska du då, då då ska du säga fem favoriter. Jag säger för, jag, du får liksom ja, jag förklarar. Det. Ja, och sen bedömer jag om det är rätt. Mm. <laughs> det är som konsttaktiskt. <laughs> också... Ja, eller hur? Ska, då då då så vad är din favoriträtt på julbordet? Vi har varit på det. skinka. Alltså är det skinkan alltså. Skinka. Ja. Och, och, och, och, och röbet skinka och röbeter. Ja, och. Kan gå, gå. Aha, ja, och Katrin Plommon. Ja, och Katrin Plommon, det römer ni alltid. <laughs> ja, jag vet. ja, det var bra. Ja, men det får du ju det, alltså, det, är väl, det är väl många som kanske har det ja. som favorit. Det är väl bra. Det är lite så här, Om det... man ska nämna fem saker på julbordet så är ju skinka i. Ja, så, är det ju. så vad är favoritjulsång då? Jag tycker den är fin den här eh, julen är här. Julen är här. Ja, ja, den är fin. Ja, men ja. det får du rätt också ja. Och, och, och favorit, eh, favorit julmusik. Det blir lite annorlunda för mig. Jag tror att du skulle säga dock och sånt där. Men nej. Att jag ska säga vad. dock. Alltså rockbandet Dock. Och så nej, rock. Nej. Nej. Jaha, nej. Nej, ja, jag vill nog ha stämningsfull musik. Okej, okay, då får jag, ja. jag något, något, något sånt där med mycket ja, stråkare. Det är så, det är så stor. Jag går, vä välja ja. ur. Vilken är vilken är din favoritjulklapp som du har fått genom alla år? Ja, det är också svårt. Jag har fått väldigt mycket. Jag fick ju ja. väldigt mycket av pappa. Ja. något sånt smycke någonting där eller. Ja jag, fick, ja, jag fick en ring. Nej, men det var inte på julen, det var jag nog, ja, du får, fick hela tiden grejer liksom. Jag fick så mycket ja, av honom du, ja, jag vet, du du var inte så jättetydlig kan jag inte säga. Nej, men det är ju svårt att välja när man har fått mycket. Ja. Men du det hade det, det det det, det, det du går ut på det här liksom, att man ska ja, välja. Man ska man ska ja. välja. Ja. ja, du får en chans till här. Eh, favoritjurklapp som då jättebort då. Ja, och vet du vad? Äh? En sån här äh, nu kan jag som som man sätter upp du på tomten. Och så, en regnmätare? Nej, ni fick ju det. Ja, så såhär solug. Solug, ja, ja. det tycker jag. Ja, det har vi ju uppsatt för, dessutom. Ja, just det, för det var, den var dyr. Alltså var den där? Nej, alltså, jaha, så, är det så, man... vet, så säger jag, alltså eh, jag tror att det var jag vet inte om det var du som sa när jag fick en julklapp ja. ett år. Så Ja, det är till dig mamma. Och det, jag ska inte ta reda om vad den kostar men dyr var den. Så har jag sagt så. Gud var hemskt. Usch, men då var jag lite Det var jag fyra år då. <skratt> det var nog du. <skratt> du du eh, Marianne Holbom ja. gäst i Fredagsfrannan idag och lika min mor. Jag tänkte passa på. Nu ska vi fira jul tillsammans så det blir jättekul. Oh, 25 år. Men jag tänkte, är 25 Här i Boxholm. Ja, ja, ja du ser Ja. Du, jag tänkte jag skulle passa på att önska dig en riktigt god jul, morsan. Va? Och ett gott slut. God jul, mamma. God jul, jag önskar dig detsamma och att du ska få ett bra 1917, 2017 förlåt! Ja, det blir jag är jättebra. kvar i, i ja. 1900-talet. Ja, det blir bra. Nej, men ja. det blir bra och att ja. du ska få all lycka med din ja. familj. Mm. Tack, ställa mamma. Du är försökt. It's FM. It's FM. Yes! Fredagsfrallan med Jan Holmbom. Presenteras av Innebutiken och audiovideo i Tranos.